Поганий прогноз. Меді постійно провідує Джона в лікарні. Спершу від природного поєднання співчуття і гризотного почуття провини. На цьому континенті брехні Джон лишиться на самоті, як у соціальному відношенні, так і в професійному. Себе ж вона переконує, що допомагає йому тримати зв'язок зі світом, мотивує його одужувати. Згодом це вже радше через робочі питання. Поки відсутній Джон вона займається його лабораторією і навіть годує о той страхітливий білий кошмар, що звивається в скляній банці, наповнені землею. І ніде правда, діти, відрядження по всьому збережжі, де з'являються будівельні майданчики. Коли ж він удома, то вони не раз сваряться аж до пізньої ночі, посипаючи сіллю всі рани своїх стосунків і кислою образою подружжя, яке років 50 тому зробило хибний вибір, і тепер відчаялося через нього. Тому вона тікає провідувати Джона і переконує себе, ніби робить це щоб виселити його, поки він опановує свої протези. «Не себе», – якось говорить він їй, помітивши її погляд. «Якби не ти, я б помер. Ніхто з нас не міг цього знати». «Ну», – кридиться Медді, коли він сідає, піднімає щіпці до обличчя, щоб розвести затискач, перш ніж узяти склянку води. «Це не…» – вона вирішила змінити тему посеред речення. «Від цього не легше справлятись». «Нам усім потрібно справлятись», – загадково відповідає він перш ніж розслаблено опасти назад, на гору подушок. Тепер йому значно краще, як порівняти з тим, яким він сюди доїхав, коли він марив із почернілими набряклими руками. Але отрута псевдотермітів послабила його в багатьох інших речах. Мені треба знати, чому ті істоти не ближче до узбережжя. Бо якби жили, ми б ніколи не стали ними заморочуватися. Ну, після першої ж висадки на берег. Джон насупився. Якби ти спитала, в геодезичній службі... Чи є якісь записи про це, нам би було простіше. Геодезична служба не квапиться допомагати. І це, м'яко кажучи, головний геодезист виявився відсталим типом. Востаннє, коли вона до нього ходила розпитати про мапи північно-східної частини планети, він запитав, чи її чоловік не заперечує проти того, куди вона отак ходить. Можливо, коли ти звідси вийдеш. Він підсовує стілець ближче до койки. Доктор Смайт каже, може наступного тижня, в понеділок або четвер. У голосі Джона звучить смуток. Стріжні і нікуди ж не ділися. Постраждала не тільки права рука, відчекрижена нижче ліктя і замінена грубою поробкою з ресорної сталі на набивки. Отрута потрапила і в деякі пальці ніг, які теж довелося ампутувати. Коли Меді доправила Джона в лікарню через 4 години після окусу, його вже тіпило від корчів. Вона знає, що врятувала чоловіка життя, і якби він був у поході сам, то напевно загинув би. То чого ж їй зараз так погано? Ти й видужаєш. Наполягає дівчина, беручи його за ліву руку. От побачиш. Меддຽв сміхається, намагаючись його підбадьорити. Шкода. Джон дивиться на неї якийсь час, потім ледь помітно струшує головою та зітхає. Стискає її руку пальцями, слабко стискає. Він кволий, і вона відчуває в них дрож від напруження. Покинь Джонсона. Геодезист на мене. Мені треба готувати терміновий рапорт по псевдотермітах. Перш ніж щось вирішить потицяти їх палицею. Гадаєш, це може стати великою проблемою? Смертоносною проблемою. На якусь мить він заплющує очі, а потім знову дивиться на неї. Нам потрібно скласти карту їхньої популяції та повідомити приймальню генерал-губернатора. Я нарахував 20 термітників на площі близько Акра. Але це дуже грубі прикидки. Він нічого не дозволяє екстраполювати. Ще нам потрібно знати, чи властиві їм несвічні схеми роювання, типу як у кочових мурах або в бджіл. Потім можна зайнятися дослідженням впливу наших інсектицидів на них. Якщо губернатор запрагне наступного року розкручувати тему місць супутників, то йому захочеться знати, що від них можна чекати, інакше можуть постраждати люди. Або й загинути, додала подумки Медді. Джонові страшенно пощастило, що він вижив. Доктор Смайл порівняв його стан із жертвою гримучої змії, що йому довелося якось лікувати. Але ж тут... Був лише одненький укус. Що ж ми робитимемо, якщо в глибині материка їх виявиться багато? як та мій величній стариця? їсть не помітила? Раптом перервав її роздуми Джон. Меді здригнулася. Їй смакує листя черепахового дерева. Тихо відповіла вона. І відколи вона в нас, то народила двох робітників. Вони для неї пережовують листя, перетворюють його на мульчу і відригують для неї. Невже? Передають їй прямо в мандибули? Меді місно примружилася. Вона сподівалася, що до цього в їхній розмові не дійте. І Джон про це не питатиме. Ні, лед відповідає вона. Справді, в голосі чоловіка лунає допитливість. Думаю, краще тобі самому глянути. Меді просто не знала, як йому повідомити про крихітні ложечки грубої роботи, яку псевдотерміти робітники вистругали з галузочок черепахового дерева, або про їхній ритуал годування, або про те, що вони зробили з мукою-макухою, яка випадково залетіла до них під сітку формікарія. Йому просто доведеться побачити це на власні очі.